Покликання лотів. Упродовж перших кількох днів після вибуху сонця, Дубас годинами дивився на картопельку пано колоду, жолудя, персикову кісточку, кіфш, велике цебе та біб. Їх було видно і за дня, як раніше місяць, а навіть у ті нещасні дні, коли в пасадині було хмуро, або він сам безвилазно сидів удома, залишалось вікно на екрані комп'ютера, у якому наживо транслювалося відео уламків. Після того, як він збагнув, що ці уламки. Невдовзі повбивають усіх на планеті Земля, спостерігати за ними стало не настільки цікаво. Подекуди він тижнями не заглядав до все більших хмари осколків. Іноді, йдучи темним паркінгом чи керуючи машиною десь на шосе, він бічним зором помічав у небі якісь із тих уламків та зумисно відводив очі. Вони сповнювали його жахом і своєрідним сормом за те, що колись він вважав цю ситуацію такою собі захопливою науковою забавкою. Він не хотів, щоб йому про це нагадували. Натомість просто відстежував повільне подрібнення шматків місяця з таблиць та зведень, надісланих його магістрантами та колегами. Він докладав усіх зусиль до того, щоб у власних очах звести всю цю ситуацію до двох чисел. Одне з них – рівень фрагментації болідів, чи РФБ, було мірилом частотності розділення більших фрагментів на менші. Інше число просто означало, скільки днів залишилося до білого неба. Сьомого дня. За кілька хвилин після їхньої за зустрічі вони спостерігали, як Біп розколюється на два уламки, що їх пізніше охрестили ББ-1 та ББ-2, хоч дехто намагався і цим уламкам припасувати милійменнячка. Через три тижні Ківш зіштовхнувся з Великим ЦБ і розколовся на три шматки – КВ-1, КВ-2 і КВ-3. Велике ЦБ перейменували на ВЦ-1. Його й досі можна було легко впізнати. Та ще з'явилося ціле сімейство дрібних шматків, на які розлетілася його менша половинка – ВЦ-2. Цим уламкам присвоювали кодові імена типу ВЦ-2-1-3, тобто третій за розміром фрагмент найбільшого фрагмента, другого за розміром уламка великого ЦБ. Далі таке назовництво стало значно складнішим і досить безглуздим, як і саме стеження за всіма цими уламками. Пан Колодас чинив угорі спражнісінький хаос, перш ніж і сам нарешті розколовся навпіл. Його норовливі дітлахи ПК-1 та ПК-2 розлетілись у протилежних напрямках, аж поки не опинились на великих чудернацьких орбітах навколо усередненого центру МАС усієї хмари уламків, час від часу виписуючи величезні петлі та вдаряючись у повільніші фрагменти. ПК-2 розламав жолудя на три фрагменти, щойно за три дні до знаменитої розмови Дубаса і президентки в овальному кабінеті. Коли Дюбуа летів до Лос-Анджелеса, один такий уламок розміром з нафтовий танкер впав у Індійський океан, здійнявши цунамі, внаслідок якого на західному узбережжі Індії загинуло 40 тисяч чоловік. Коли ж він повернувся додому з ОК, вони за мейлю виняли номер підвищеного комфорту в Ленгмі, розкошному готелі в Пасадені, щоб провести кілька днів у двох, перш ніж Дубас іще раз мав рушати у подорож, цього разу навколосвітню. Упродовж цілої романтичної вечері на терасі він з усіх сил намагався не дивитися на залишки місяця. Пізніше вони повернулись у свій номер і кохалися. Через 20 хвилин посткоїтальних пестощів Амелія заснула, повернувшись на бік, наче припрошуючи до баса обійняти її ззаду. Але той, не маючи змоги розслабитись, сперсий планшет на зігнуті в колінах ноги, начепив окуляри для читання і заходився вбивати час в інтернеті. Засклені двері на балкон були прочинені і за деякий час вітерець, що залітав крізь них до кімнати, змусив Амелію залізти глибше під укривало. Добас підвівся і підійшов до дверей, щоб їх зачинити. Проте вкляк на місці від вигляду місячної хмари, що висіла в небі саме напроти нього, понад усіма світилами Лос-Анджелеса. Тепер чи не вчетверо більше за оригінальні розміри місяця. Це видовище настільки захоплювало, зокрема тому, що він уже дуже давно не дивився безпосередньо на місяць, тож тепер він на деякий час затримався, споглядаючи. Персикова кісточка досі була більш-менш суцільною, Проте більше нікого з семи сестер не можна було розрізнити. Просто з цікавості він звірився з додатком, який підказував, коли міксі буде на його довготі, це мало трапитися приблизно за 10 хвилин, тож він стояв на місці та чекав її прильоту. А стоячи, знову й знову повертався думками і поглядом до уламків місяця, яке майбутнє на них чекає. Він знав, що вони подрібняться на незліченну кількість фрагментів, стануть спершу білим небом, а тоді з зливою. Проте, який буде остаточний розподіл розмірів, скільки буде великих уламків, а скільки маленьких. У них були деякі моделі, базовані на спрощеному узагальненні, начебто всі місячні камені будуть однакові, проте це явно не відповідало дійсності. Вони проводили деякі аналізи оригінальних уламків, намагаючись з'ясувати, чому персикова кісточка настільки стійка до фрагментації, і вирішили, що то просто ядро старого місяця. Цей висновок підтверджував аналіз маси. Персокова кісточка мала значно більшу густину, тож припустили, що вона складається головної із заліза на противагу іншим, кам'яним осколкам. Так у місяця було залізне ядро, проте воно порівняно із загальним розміром було значно меншим від земного. Місяць переважно складався з холодного, мертвого каменю. Але ядро все-таки було. Вважалося, що це куля з твердого заліза, оточена гарячим шаром суміші розплавленого заліза і інших елементів. Тепер завдяки агенту Воно зосталось оголеним та виставленим на показ цілому світові. Упродовж кількох перших годин персикова кісточка буквально жаріла випромінюваним теплом. Принаймні так вважалося, оскільки здійнята катаклізмом пилюка на деякий час закрила її від сторонніх очей. Частину розплавленої оболонки ядра либонько зірвало, і вона висіла хмарою осколків, злитків та крапель рідини, яка з часом вистигла та затверділа. Це засвідчили багаті металом боліди. Які звідтоді впали на землю, були викопані та проаналізовані. На той час, коли пил сівся настільки, що персикову кісточку із сестрами було чітко видно, на її поверхні вже сформувалася нова кірочка, що складалася з розтопленого металу, який дуже швидко охолонув, віддавши тепло в космос. Звідтоді охолодження тривало незмінно. Тепер, коли ось уже майже рік був позаду, персикова кісточка, чи то ПРКІ, якій тепер позначали. Досі зуставалася теплішою за інші фрагменти місяця. Вона значно сильніше за інших опиралася фрагментації. Каміння просто відскакувала від неї, або саме розбивалося на шматки об її мерехтливу поверхню. Кілька суттєвих уламків – ПРК-2, ПРК-3 тощо – відкололося ще на самому початку, коли кісточка була м'якша. Проте зараз її вкривала броня із затвердлого заліза в милю завтовшки, яке захищала від будь-яких сторонніх впливів, Окрім хіба другого агента. Дубас настільки заглибився у власні думки, що ледь не пропустив Міксі, яка пролітала над ним. Вона помчала просто через хмару ламків, ніби маневруючи серед величезних загорозливих кругляків, хоч це, звісно, була тільки ілюзія. Вона давно вже була найяскравішим рукотворним об'єктом на небосхилі. Зараз же, коли її общіпляли стількома додатковими деталями, стала ще яскравішою. Цей людський подвиг вражав. Навіть змушував серце битися частіше. Але споглядання його на тлі масштабної катастрофи змушувало Дубаса замислюватися над питаннями про те, який в цьому сенс. Яка програма максимум охмарного ковчега? Концепція Роя була чудовим витвором архітектури, значно тривкішим, ніж один великий корабель, але куди він мав прямувати? Ніхто про це не говорив. І він не розумів чому. Першим і основним завданням було виживання. Довготермінові стратегії належало відкласти на потім. Як не гляня, кілька заліза в ПРКІ наближалась до невичерпної. Людство знадобляться тисячі і тисячі років, аби знайти застосування такій масі металу. Тільки ця маса була доволі таки високо, і дістати її було важко. Але дістати треба було. І все ж те залізо було ближчим і куди доступнішим, ніж астероїди типу Арджуна, якими так тішився Шон Пробст. Відчуваючи, як у його голові формується ідея, наче залізне ядро, що твердне в середині місяця, він запам'ятав її на потім та звернув свою увагу на нагальніші питання. Кілька днів тому в овальному кабінеті він погодився здійняти свою дупу в космос і займатися справами там. І було воно добре, але у нього заставалося тільки три місяці на земній тверді. Він не міг занедбати своїх обов'язків тут деякі з них найважливіші стосувалися його дітей, Амелії та їхнього замороженого ембріона. Та понад цим усім у нього була і інша робота, і якби він її провалив. Хоч би цим своїм північним стоянням на готельному балконі в роздумах про те, скільки заліза міститься в ПРКІ, вони могли б взагалі не послати його на хмарний ковчег. Спершу він не хотів летіти, але коли вже примирився з думкою про це, запрагнув польоту понад усе на світі, тож тепер боявся, що хтось може забрати це у нього. А якщо вони відчують страх, зможуть його контролювати. Краще перегравати, перевершувати їхні очікування, прикидатися, що це для нього нічогісінько не важить. Через 72 години він уже дивився у вікно гелікоптера МВС США, що летів понад імлистим видаленком у Гімалаях, заходячи на посадку до одного аеродрому в Бутані. Чи правильніше було б сказати – єдиного аеродрому в Бутані? У цій країні жило приблизно 750 тисяч чоловік, а це означало, що їм належить запропонувати двох кандидатів на хмарний ковчег. Ця арифметика трохи збивала пантелику. Якщо застосовувати цю пропорцію рівномірно по всьому світу, набереться щось біля 20 тисяч кандидатів. Якщо один човник вміщає п'ятьох людей, тоді такий рій мав би складатися з 4 тисяч човників. Кожен човник потребував вантажної ракети, яка б вивела його на орбіту, та ще деяких підготовчих робіт на борту самої міксі. Чи це взагалі можливо? Якщо всі промислові потужності світу перекинути на виробництво ракет, човників, скафандрів та інших необхідних речей, Можливо. Та все одно навряд чи. Дубас мав доступ до деяких нещодавніх підрахунків, які видавали приблизно чверть від цього числа. Поза тим, чи справді човники могли слугувати домівкою саме для п'яти чоловік? Безсумнівно, вони були достатньо великі, щоб вмістити п'ятьох осіб, але питання самозабезпечення продуктами харчування залишалось невирішеним. Побудова закритої екосистеми в трубі завбічки залізничну цистерну не належала до найлегших завдань. Біосфера-2 добре відомий експеримент у пустелі в Аризоні, який мав на меті підтримувати життєдіяльність восьми людей в екосистемі площею скільки футбольних полів, у довготривалій перспективі виявився нежиттєздатним. Але ця місія була оповита політичною боротьбою та дивними, квазімістичними обставинами. Трохи приземленіший проект, запущений совітами, показав, що достатньо 8 квадратних метрів тряски, тобто водойми, площа поверхні якої приблизно дорівнює двом столам для настільного тенісу, щоб забезпечувати одну людину киснем. У просторі між жорсткою внутрішньою та надувною зовнішньою оболонками човника для цього було достатньо місця. Але якщо вже човник мав забезпечувати мешканців ще й провіантом, потрібно було значно більше корисного простору. І цими підрахунками навіть близько не вичерпувались реальні труднощі, пов'язані з підтриманням життєдіяльності тисяч людей у космосі впродовж багатьох років. Того, що вони не задихнуться та не вимруть від голоду, було недостатньо. Людям потрібна була медицина, мікроелементи, відпочинок, стимуляція. Екосистеми розладнуватимуться, розбалансовуватимуться. Їх необхідно буде повертати до норми за допомогою пестицидів, антибіотиків та інших, не найпростіших у виробництві хімікатів. РСУ хоч і не потребували до заправки, належало регулярно оглядати та ремонтувати. Ідея повністю децентралізованого хмарного ковчега була химерою. Така конструкція не здатна була існувати без материнського корабля, центрального буфера постачання та ремонтного депо. Єдиним годячим кандидатом на цю роль була Міксі. Проте Міксі не проєктували для жодної з цих цілей. Її пробували напакувати вітамінками, проте це було просто відтягування моменту, коли в астронавтів закінчаться припаси, яких вони не зможуть продукувати в космосі, а люди почнуть масово вимирати. І з того факту, що він так нікуди не зайшов. Ставлячи собі незручні запитання про це. Дубас висновав, що й конструкторам це було відомо. Вони цим займалися тільки що не проговорювали, оскільки публічні сумніви та протиріччя ніяк би їм не допомогли. А робота Дубаса очевидно полягала в тому, аби вдавати, наче все чудово. Сьогодні це означало, що він повинен забрати двох молодих людей із королівства Бутан, що в Гімалаях. Чи та маленька вистава, яку він мав зіграти, насправді означала, що 20 тисяч чоловік з усього світу Щасливо собі житимуть на хмарному ковчезі. Слід було заткнути маленьку людину дощу в себе в голові та не думати про це. Вони злетіли щойно дві години тому з борта корабля «Джордж Буш» надважкого авіаносця, що стояв на причалі в Бенгальській затоці. Дубас дивився на цей корабель очима людини, який через кілька місяців належало назавжди переселитися на його орбітальний відповідник. Це був наче рукотворний острів, а на ньому тисячі людей, щільно напаковані в цей згусток чистої технологічності. Професійність команди та ефективність, із якою здійснювалося керування комплексом, просто вражали. Чи можна повторити в космосі щось подібне, маючи перед собою людей, відібраних сліпим жеребом з цілого світу та тренованих у таборах якийсь там рік? Він подумав, що вже за півгодини дізнається. Гелікоптер ВМС пірнув у заповнений туманом проміжок між двома горами і ще кілька хвилин летів крізь імлу. Попереду, страхітливо близько від них, виринула єдина злітно-посадкова смуга аеропорту. Гелікоптер м'яко торкнувся землі майже біля самого термінала. Добас піймав себе на тому, що з усіх сил стискає зуби і спробував розслабитись. Він припустився помилки, коли вирішив загуглити щось про це місце. А відтак дізнався, що його оточують гірські вершини висотою 18 тисяч футів. І що тільки 8 пілотів у цілому світі мають ліцензію, на здійснення посадки в цьому аеропорту, і що навіть вони не ризикують тут сідати, якщо тільки на небі не світить яскраве сонце. Очевидно, що хлопці, які кермували гелікоптерами ВМС, дотримувалися інших правил. Проте такий підхід, на думку Дубаса, не робив операції безпечнішою. І саме тут він замислився, як почуватиметься всередині на швидкоруч змайстрованої труби, заповненої вибухонебезпечними хімікатами, коли на колосальній швидкості мчатиме в космос. Він посунувся в кріслі та відчув, як товстий конверт з уборткового паперу, сповз із його колін та впав на підлогу з доволі таки гучним губ, мало не розбудивши, та вістока Прауза. Той, тав упродовж цілого польоту, сидів навпроти, а останні півгодини навіть спокійно спав, заколисаний різкою зміною часових поясів. Він був дебелим чоловіком, не надто високим, але зі статурою борця. Залисена в нього на потилиці, трохи помітна ще навіть у коледжі, звідтоді, Нещадно поширилася на цілу голову, заставивши лише вузеньке гуменце коротко підстриженого волосся на скронях та потилиці його трохи видовженої голови. Можливо, щоб відвернути увагу від своєї зачіски, він носив окуляри у масивній чорній оправі. Важковаговик у минулому, він за останні 10 років поправився та обрескнув, а після нуля – іще сильніше. Було трохи дивно бачити його непритомним, бо зазвичай він ніколи не припиняв метушитися. Дубас доволі добре уявляв собі, чому так, та сподівався, що його також візьмуть. Якщо він достатньо працюватиме, манячитиме в достатній кількості новинних стрічок, назбирає достатньо фолловерів у Твіттері, можливо, хтось солідний вирішить, що на хмарному кавчезі знадобиться професійний спеціаліст зі зв'язків із публікою, чи на кращий випадок журналіст. Для Дубаса це виглядало як боротьба без жодних шансів на успіх. Чимало людей є ступенем Пейжді, та навіть. Нобелівськими преміями стояло в черзі перед Тавом. Але ніколи не знаєш, напевне. Та й не міг він його винуватити за ці спроби. Дуба схилився і підняв конверт із підлоги. Той був щось із сантиметр завтовшки. На штемпелі охайними друкованими літерами було написано. Пару. Бутан. Клапан був неушкоджений. Він мав би витратити останні кілька годин, перечитуючи його в міст, ознайомлюючись із завданням, яке перед ним постало. Натомість він собі дивився з вікна на туманом зелені рівнини, та повільні ліниві річки Бангладеш. Намагаючись із якомога більшою користю провести ті 2 3 хвилини, які залишились до моменту, коли двері гелікоптера відчиняться, він підняв конверт, розірвав його та дістав із середини зшиток аркушів. Цього вистачило, щоб розбудити тава, але було занадто мало, щоб той поворухнувся. Він тільки глянув на Дубаса, а тоді перевів погляд на текст. Якщо хтось носить червоний-жовтий, або одяг обох кольорів – це лама, – сказав він. Поклоніться. Хіба це не верблюти з Південної Америки? Він лама, святий. Складіть долоні перед собою і легенько вклоніться. Я не вірю. Ну, це ж не вб'є тебе, правда? Якщо хтось носить великий жовтий шалик, перекинутий через ліве плече – це король. У такому разі вклоніться нижче. Дякую. Щось іще? Поруч із Дубасом сидів Маріо, їхній фотограф. Чоловік років тридцяти з копійками і з короткими темними вусами, нью акцентом та без жодної надії будь-коли потрапити на борт хмарного ковчега. Частину польоту він читав свій примірник такого досьє, а решту часу бавився у відеогру на своєму телефоні. Він устиг побачити вже значно більше таких прийомів, ніж Дубас читав. Поволі входячи в робочий ритм, він заховав телефон до кишені і голосив. Люди даватимуть вам різні речі. Вони можуть бути дуже тендітні, дуже старі, можуть дивно пахнути. Більшість з них дуже важливі. Дуже важливі. Але чому вони в такому разі? Бо вони вірять, що ви заберете їх із собою в космос і збережете. Ов. Oh. Тому коли хтось вам щось дає, навіть якщо ви поняття не маєте, що це, на Бога Святенького, виглядайте враженим, кланяйтеся, обережно приймайте, захоплюйтесь цим, а тоді віддавайте хлопцеві на побігеньках. Хлопцеві на побігеньках. Там є спеціальні люди, яких відрядили слідувати за вами і носити всі безцінні національні скарби, за які на вас покладають відповідальність. Вони про все те дбатимуть? і відноситимуть назад до вертольота, щоб у вас були вільні руки, і ви могли робити всі ті маленькі поклони, потискати руки королю чи кому там ще. Щойно ми повернемось на авіаносець, усе те полетить за борт. Вам це вже не вперше, правда ж? Це ось уже 73-й мій подібний набіг. Ходімо. Маріо обережно підвівся, відпускаючи шлейки всіх своїх сумок і камер, а тоді поплескаючи по кожній окремо, коли та ставала на місце. Та від вас розстебнулись свої Паси безпеки і чекали подальші вказівок. Маріо зробив два кроки в напрямку дверей, які щойно відчинив пілот. Досередини вірвалось холодне вологе повітря, пропахле соснами та вугільним димом. Виходячи, Дубас ледве не налетів на Маріо, який раптово спинився та повернувся до нього. «Ще одне?» «Так», – запитав Дубас. «Те, що тут відбуватиметься, це просто пиздець як сумно. Типу, найсумніше, що було у твоєму житті. Тому старайся триматися купи». Маріо не відводив погляду, аж поки Дубас кивнув і подякував і, щойно тоді повернувшись, поперся на двері, щоби зробити кілька гарних знімків того, як доктор Гарріс виходить із гелікоптера, а доктор Гарріс завагався на виході. Просто перед ним стояло зо два десятки людей у червоному та жовтому вбранні, готових до урочистого привітання. Він склав долоні перед грудьми і вклонився. Поруч із ним задзумкотіла витримка на камері Маріо позаду нього з телефону Тава. Вирвався блідий цифровий фотоспалах, коли він у реальному часі почав заливати знімки на твіттер. Король повіз їх у гори на своєму персональному лендровері. Дубас їхав на пасажирському сидінні зліва. В Бутані, як виявилося, був лівосторонній рух. Маріо сидів позаду, вигинаючись і намагаючись зняти їх обох водночас. А Тав сидів біля Маріо, надиктовуючи собі на телефон нагадування. Король вибачився за сьогоднішню похмуру погоду, через яку були недоступні чудові краєвиди гір навколо. Проте смію припустити, що це тільки мізер порівняно з глобальними подіями, висновав він. Вони спинились на одному перехресті містечки Паро, де троє хлопчиків копали футбольного м'яча через дорогу саме перед ними. Позаду них на дорозі стояв невеличкий автокортеж «Тойот», заповнений хламами. «Скільки ж для них радощів у цій простенькій грі», – замиловано сказав король. «Вони, звісно, знають». Усі знають про катастрофу, яка нас чекає. Коли вони про це думають, то засмучуються. Але решту часу над ними панує те, що ви бачите зараз – забуття. Хлопці відійшли з дороги, і король поїхав далі через перехрестя. Містечко виглядало дивовижно по-альпійському, з дебелими обвітреними дерев'яними зрубами, збудованими на кам'яних фундаментах. Ще кілька днів тому, провадив король, вони могли втішатися, уявляючи, що то вони будуть обрані. «У покликанні лотів», – сказав Дубас. «Так», – лагідно глянув на нього король. «Знаєте, я відповідав за вибір. Тоді глипнув на Тава. Це не для протоколу». «Ні, ваше високосте, я цього не знав», – сказав Дубас. «Ми одержали путівники. Гадаю, так їх можна назвати. Там було сказано, що це непростий вибір щасливців. Вибір, сказали, не слід покладати на долю. Треба посилати тільки найкращих кандидатів. Бутан має тільки два місця на хмарному ковчезі». Не мудро було б витратити їх на когось, хто не зможе представити наш народ. Тож це був процес вибору. Більшість людей дійшли до кого висновку, сказав Дубас. Визначається вибірка найперспективніших кандидатів, після чого вибір із них уже здійснюється переважно жеребкуванням, аби жодна конкретна особа не брала на себе всієї відповідальності. Коли ти король, така відповідальність покладається на тебе незалежно від бажання. Втім, у цьому випадку я міг заручитися підтримкою декого злам. У процедурі добору були прецеденти, коли впізнавали реінкарнації декого злама. А подекуди ми справді вдавалися до жребкування. Тав не стримався, аби не запитати із заднього сидіння. А що доктрина реінкарнації каже про ситуацію, з якою ми зараз зіткнулися? Король усміхнувся. Містер Праус, нам їхати лише 10 кілометрів. Я і так їду повільно. Якби перед нами лежали ще 10 тисяч кілометрів, приємна думка погодитися. Я міг би розповісти вам достатньо про те, що реінкарнація означає для моїх людей, аби ми змогли поговорити про це як рівня. Справедливо, прошу пробачення, сказав Тав, відірвавшись від дисплея свого телефону, коли король зробив паузу. Зрозумійте, моя робота полягає в тому, щоб комунікувати із задротами, людьми, які люблять математику. Тож я спробував уявити, коли загинуть сім мільярдів, а вцілюють ледве кілька тисяч, куди ж подінуться ті сім мільярдів душ. Так, вони повернули з дороги, яку Дубас вважав головною на наступному роздоріжжі, та поїхали крізь заросла деревами сільце над річкою. Дорога перетворилася на місток, який вони промчали понад швидкоплинним крижаним потоком із зеленавою водою, скаламученою мінеральним пилом, принесеним із розталих льодовиків, що були за тисячі метрів над їхніми головами. Дубас досі не міг призвичайтися до того, що ось іще трішки більше року, і всі ці льодовики зникнуть. Скелі, що лежать під ними – Перше за мільйони років являть себе світові, але не буде жодного науковця, який би це описав. Ми не віримо в щось таке просте, як метенпсихоз, приміщення індивідуальної душі з одного тіла в інше. Під реінкарнацією ми розуміємо навіть приблизно не це. Ну, у що ж ви тоді вірите? запитав Дубас. Та вже втратив цікавість і зараз клацав щось на своєму телефоні. Кращою аналогією буде спалений недогорок, від якого запалюють нову свічку, але я не зможу дати вам. Задовільну відповіді доктора Гарріс, ці вчення езотеричні, вони зумисно приховані від непосвячених, зокрема для того, щоб уникнути хибних інтерпретацій. Те, як просвітлений лама розглядає питання 7 мільярдів, не стільки ж далеке від мого розуміння, як і теорії квантової гравітації, які є вашою цариною. На протилежному березі ріки Земля підіймалася майже прямовисно. Стягуєр протинав крутий видолинок, який з екзагами пнувся вгору в протилежному від них напрямку. Дорога заходила всередину і звідти серпантином вела на кам'яну скелю, подекуди обрамлена маленькими грубками вічно-зелених рослин, які чіплялись за розколене в камені. Пов саму скелю пропливали клуби та рвані клапті туману, поза яких подеколи прозирала біла вежа, що височила над ними трохи попереду, невідомо як збудована над урвищем. Це була одна з тих будівель на кшталт, деяких грецьких чи іспанських монастирів, що її єдиною метою було проголошувати людям унизу. Ось як високо ми залізли, аби досягти повної ізоляції від світу. Вони їхали дорогою, що тепер бігла поміж довгими зеленими терасами, аж поки схил став надто крутий для коліс. Тоді король спинив лендровер і поставив наручне гальмо. – Як ваше серце? – Могло бути краще, – сказав Дубас. – Але в мене немає проблем зі здоров'ям чи чогось такого. Ми зараз на висоті близько трьох тисяч метрів над рівнем моря. Ви спокійно можете зачекати на обраних у моїй машині, або я, мабуть, прогуляюся. Дякую. сказав Дубас і глянув на Марію, який лише філософськи знизав плечима, і на тавістука прауза, який, здається, саме прикусив язик. Поки вони піднімалися стежкою в супроводі почесного почету злам дітей, фотографів та офіцерів збройних сил Бутану, які крокували на шанобливій відстані, король розповів Дубасу що місце, куди вони йшли, називається гніздом тигра, що це одне з найбільш священних місць у їхній релігії, що саме звідти гуру Рінпоче, другий Будда, давно ще в восьмому столітті полетів із Тибету на спині тигра. Пізніше навколо печер, у яких Падма Самхава, очевидно це було інше ім'я того таки персонажа, зазвичай медитував, спородили храмовий комплекс. Дубас тримався і вирішив не вказувати королю на той дрібний нюанс, що тигри не здатні літати. І то переважно тому, що йому страшенно не вистачало повітря. Та він і не надто переймався правдоподібності цієї історії, насолоджуючись несамовитою красою місцевості, якою вони піднімалися. Одне діло, коли тобі згодовують релігійну маячню десь у чорта в сраці, де туристам просто нічого більше запропонувати. Але заради кількогодинної прогулянки з королем Шангрилав він готовий був витерпіти скільки завгодно казок, і метафізичної балаканини. Щокілька хвилини туману виринали нові храми та вівтарі. На півдорозі вони спинилися насолодитись чаєм у маленькому кафе, звідки відкривався пригарний краєвид на гніздо тигра. Тав і так на межі своїх фізичних можливостей заявив, що далі не піде. Дубас, Маріо та Король пішли далі непевною стежинкою, яка вела уже прямісінько до брама монастиря. Туди, як король уже розповів Дубасу, вхід був суворо заборонений. Та й зрештою там не було годячого місця для урочистої церемонії, бо сам монастир був тісний, понурий, плутаний і дуже древній. Монахи, котрі в ньому живуть, схимники і самітники, тож їм не до великих церемоніальних дворів. Натомість неподалік розміщувався невеликий вигін на краю скелі, саме при вході до Білого храму. Там їх чекали двоє човнярів – хлопець і дівчина, обом близько двадцяти одягнені в те, що, на думку Дубаса, мало бути традиційними костюмами. На хлопців був балахон до колін і через плече перекинутий великий білий шалик, який спускався навхрест до стегон. Дівчинка ж була зодягнена у відрізок тканої матерії, обмотаної навколо пояса, який спадав до кісток на кшталт максі-спідниці. Поверх цього вона носила жовтий шовковий піджак, прикрашений численними намистами з бірюзи та іншого кольорового каміння. Амелія, якби вона була тут, із першого ж погляду запримітила б сотні деталей стосовно фактури тканини, вишивки, біжутерії, складок матерії та підбору кольорів. Вона випитала в короля кожну дрібничку про його сафроновий шарф. Вона б вилізла із лендровера ще в пару та потоваришувала з тими хлопчаками, котрі грали в м'яча. Амелія не Дубас мала бути людиною, яка б усе це робила. Проте Амелія не летіла на хмарний ковчег, а Дубас летів. Хлопець з дівчиною, Дорджи та Джигме, відповідно, стояли в супроводі якихось геть трухлявих стариганів, зодягнених у схожі, хоч і простіші костюми, котрі, певно, були їхніми батьками, та кількох хлам. Десь у монастирі обертались молитовні барабани, калатали дзвони та співали монахи. Усі плакали, усі вони схилилися перед своїм королем. Добас був радий, що Тав не зайшов аж сюди. Місцева мова була якась аж надто архаїчна. Дубас не знав навіть, як вона називається. Маріо, добре тямлячи емоційний тон таких зустрічей, кидався, наче ошалілий, рублячі знімки, падаючи на коліна і навіть розпластуючись на землі, аби тільки на тло фотографій трапили вершини гір та дахи храмів. Дуба, же, який гадки не мав, що відбувається, не міг відвести очей від облич старішин, які трималися з усіх сил, аби штиво виглядати в присутності свого монарха. Проте явно переживали нестерпний емоційний біль, готуючись навіки попрощатись із дорджі та Джигме. Це чи не гірше, ніж спостерігати смерть власної дитини, подумав Тубас. Тоді є бодай завершеність, певність надгробок, до якого ти можеш прийти, а цим двом належало просто зникнути серед туманів. Грім гелікоптера вістує про їхнє відбуття. Після цього ж родинам зостануться хіба туманні запевнення, тому що Дорджі та Джигме полетять у космос забравши з собою культурний спадок Бутану. Запевнення, які, на думку самого Дубаса, були геть нещирі. І через 15 місяців ці люди зустрінуть свою смерть, втішаючись вірою в це. Тепер Дубас куди чіткіше розумів, у чому полягає його робота. Чому ж приречене населення землі остаточно не сходило з рейок? Так, звісно, були деякі спалки громадської непокори, але переважно люди сприймали все навпрочу спокійно. Та тому, що події такого кшталту відбувалися в кожному місті чи провінції з населенням більшим за кількасот тисяч людей, тому що вони були організовані урядом достатньо добре, аби переконати людей, наче ця система працює. Колись дитини він читав грецький міф про тезея та мінотавра, який опирався на історію, про те, що мешканці в Афін якимось дивом переконали, що кілька років жеребом обирати сімох дівиць та сімох юнаків та посилати їх на крит на з'їжу потворі. Це завжди здавалося йому найслабшою ланкою у всьому іншому причудової фабули. Хто б це робив? Хто б то тягнув жереб на власних дітей і посилав їх на зустріч такій долі? Народ Бутану, ось хто. Мешканці Сіетла та мешканці округу Канелоне на півдні Уругваю, великого Герцогства Люксембург та південного острова Нової Зеландії. У всі ці місця до Басу належало поїхати упродовж наступних двох тижнів, зібрати там дівиці юнаків, на яких упав жереб. Вони це зроблять, і якщо переконають у цьому інших, це їх захистить. Як і передбачав Маріо, деякі дуже дивні монахи вручили Дубасу не менш дивні артефакти, усміхаючись йому крізь сльози, заткуючи та кланяючись на знак подяки, що й на Дубас переймав їхні молитовні барабани, сутри та різблення. Король узяв Дорджа та Джигме за руку, повернувся спиною до скорботних людей, до людей, які зичили їм добра, до людей, щоб вони там не казали. І кивнув Дубасю, ніби кажучи, «Твій хід». Дубас востаннє вклонився, тоді повернувся і також пішов униз. День 306. Човник-1, якого запустили у день 285, виявляється, мав якісь виробничі дефекти маневрових двигунів. Тож перше з'єднання болопари в історії хмарного ковчега відбулося між човником-2 та човником-3. Їх запустили у дні 296 та 300 відповідно. Ці перші тричовники являли собою дещо різні варіанти дизайну, тож і виглядали неоднаково. Проте на такі дрібниці не звертали уваги. Їх так чи інакше виробляли на різних заводах і запускали за допомогою різних типів вантажних ракет із різних космодромів. Тож незначні варіації у зовнішньому оформленні допускалися. Проте загальне планування у всіх було однакове – циліндр із закругленими кінцями. Таке рішення неминуче, оскільки вони повинні були перебувати під внутрішнім тиском повітря, щоб виконувати свою основну функцію – підтримувати життєдіяльність людей на борту. А тиск рано чи пізно робить усе круглим. Діні здавалося, що через цей фюзеляж вони схожі на величезні пропанові цистерни, які височили біля хатинок та караванів на віддалених шахтах у тих краях, де вона зростала. Інші порівнювали їх із залізничними цистернами, або короткими сосисками для годдогів. догів Насправді це і були величезні алюмінієві діжі, до кінців яких обабіч поприварювали куполи. Стінки цих діж мали приблизно міліметр завтовшки. Куполи виглядали дещо міцнішими. Найтовстішими і найстійкішими частинами конструкції були місця, де краї куполів виходили на прух основного корпусу. Найпростіша аналогія – пластикові пляшки від газованої води, що їхні тоненькі стінки – за відсутності ковпачка, можна легко стиснути, проте під тиском вони стають неймовірно жорсткими. Принаймні саме це НАСА розповідали людям, яких непокоїла перспектива бути відділеними від вакууму одним міліметром металу. Перші човники полетіли голі й босі, але сотні наступних мали бути одягнені в напівпрозорі матеріальні кожухи, які мали збрижитися та зібгатися в плісе під час польоту крізь атмосферу, захищені гаргротами із склопластику. У космосі цей кожух надувався у зовнішню оболонку, дещо просторішу за внутрішню. У прогоні між оболонками належало вирощувати їжу за допомогою сонця, проміння якого і розсіювала б матерія. Було все ще не надто зрозуміло, чи зможе кожен човник зоставатися цілком самодостатнім у питаннях забезпечення їжі. Скоріше за все ні. Але вирощування частини продуктів здавалося кращим, ніж відмова від вирощування взагалі. Наявність на борту зелені допомагала знизити навантаження на поглиначі СО2, а наявність водного бар'єру між людиною та космосом знижувала кількість отриманої радіації. На вершині одного з ковпаків містився стикувальний шлюз, який на жаргоні піарників наса називався парадні двері. Назва не зовсім годяща, враховуючи, що це були єдині двері, запечатані всередині капсули, що перебувала під тиском. Мешканці могли вийти назовні лише пристукувавшись до іншого човника або чогось із придатним для дихання повітрям з іншого боку. Протилежний кінець човника називався кочегаркою. Ззовні до корпусу там кріпився генератор завбільшки з урну для сміття, який забезпечував човник енергію. Навколо була ціла купа гнізд і конекторів для сантехніки, електромереж, система охолодження, а ще аналоговий контакт, який належало використовувати хіба в ситуації, коли певна кількість човників Вирішить з'єднатися в напівпостійний кластер. Ці дебелі широкі кільця, якими куполи заходили на основний корпус, слугували конекторами для інших структурних деталей, всього, що могло би створити додатковий тиск на корпус човника. Від кожного такого кільця відгалужувалися вісім коротких радіальних труб, які замикалися кільцями німбами, до яких і приєднувалися ферми та щіплювальні конструкції. Ці деталі запускали в космос у середині човника, а вже в космосі. Астронавти витягали їх крізь стикувальний шлюз та монтували в умовах нульового тяжіння. Ці кільця також мали зміцнювати і стабілізувати зовнішню оболонку корабля в робочому стані. Але на перших тестових човниках вони просто роздувалися, ніби велосипедні шини, забивали фермові виходи і переплутувалися. До проможку між кільцем парадних дверей і кільцем кочегарки кріпився довгий і тонкий елемент конструкції, закріплений з одного кінця завісами. Так що за командою він міг рухатися в різні сторони, відходячи від центрального корпусу човника на добрий десяток метрів. На кінці цієї руки були камера, приціл та електромеханічний пристрій щеплення, що їх разом називали лапою. Від лапи вздовж цілої руки проходив кабель загальною довжиною 250 футів, який ховався у реле біля стикувального шлюзу, наче нитка, намотана на шпульку. Рука, лапа, кабель і рельєм. Всі разом були необхідні для здійснення специфічного маневру, який ще ніхто раніше не здійснював. В офіційній інженерній документації НАСА він проходив як операція спарювання БОЛО, проте всі інші називали цю операцію просто «Дай-5». У день 306, після того, як човники 2 і 3 було перевірено і підтверджено їхній робочий стан, провели першу в історії операцію спарювання БОЛО. Це відбувалося за кілька кілометрів від міксі. Усе це робили тихо і потаємно, на випадок невдачі. Проте весь процес знімали на відео на випадок успіху. Ця операція мала безліч різних моделей зриву. Мовою інженерів це означало, що все могло піти не так у стількох нюансах, що передбачити їх усі було неможливо. Тож у кожному із двох човників мусив бути кваліфікований пілот. Хтось, хто розумів орбітальну механіку та принципи реактивного руху космічних кораблів, достатньо добре, щоб у разі невдачі, знову перебрати на себе ручне керування кораблем і стабілізувати його. Таких людей ніколи не було багато, а на борту міксі їх налічувалося всього четверо. Просто зараз на землі тисячі юнаків та дівчат, відібраних у покликанні лотів, навчилися цьому, пілотуючи віртуальні човники в ігрових симуляторах, але поки що ніхто із них не був іще ні готовий, ані перебував на орбіті. Тож, зрештою, Айві належало пілотувати «Човник-2», якому Діна була водночас пасажиром і головним помічником. За штурвалом човника-3 сидів новоприбулий Маркус Лойкер, колишній пілот швейцарських ВПС, який став астронавтом і був ветераном уже двох місій на МКС. Його досвід пілотування високочутливих винищувачів серед Альп видавався цілком притаманною кваліфікацією для цієї роботи. Помічником Маркуса Лойкера став Вонг Фухуа, один із перших китайських тайконавтів, які ступили на борт Міксі ще в часи піонерів кілька місяців тому. Після міцного сну та легкого сніданку четверо учасників зустрілися в банані, аби останній обговорити деталі з інженерами на землі, після чого провели жорстку основу в невагоме середовище Н1 не пройшли крізь канал центральної військосмічної станції, повз робочі платформи і тимчасові буфери постачання, аж поки опинилися в стикувальному вузлі, який після кількох поворотів привів їх до пацючої труби. Вони почали рухатися за чергою вдовж основи. Діні, яка йшла третьою позаду Маркуса, важко було тримати його темп. Його підошви тікали все далі й далі. Ніби лістина Даобергорн, у якийсь момент сказав він, тільки що гравітація не набридає. Це така гора? – запитала Діна, бо пацюча труба була довга, і їй здавалося, що трішки розмов ні про що може полегшити неприємне відчуття, яке млоїло у неї в шлунку. «Так, знаменитий Клеттерштайк, біля якого я виріс. Тобі варто би якось самі це спробувати», – відгукнувся Маркус. Це була звичайна помилка етикету, поширена серед людей, які тільки нещодавно прибули на міксі. Згадувати землю як місце, куди потенційно можна повернутися. Так, наче це була тимчасова місця, як усі попередні. Діна не відповіла. Маркус зрозуміє, що припустився помилки, якщо вже не зрозумів. «Ой, справді», – додав він. «Так, оце щойно зрозумів». «Що таке Клеттерштайк?» – запитала Діна, продовжуючи бесіду. «Це гірський підйом, обладнаний тросами, драбинами і таким іншим». «Аби спростити», – здогадалася Діна. «Ой, ні, це не просто. Це спосіб зробити, за інших обставин, неможливий підйом просто пекельно складним». «Гаразд», – сказала Діна. «Тоді це гарна метафора для того, чим ми тут займаємось». «Так, мабуть, так», – уже доволі радісно відповів Маркус. Вони досягнули перехрестя трупу уважно дослідивши. Майже навпомоцьки знайдені підказки, заставлені на стінах попередніми мандрівниками, рушили кожне своїм шляхом. Діна повела Айві направо, а Фухуа із Маркусом рушили прямо. Проминувши три зайняті стикувальні шлюзи і обмінявшись протокольними привітаннями з людьми, котрі жили в капсулах по той бік люків, вони підійшли до кінця патючої труби і пройшли крізь стикувальний шлюз. Вони пливли до туби, яка мала 4 метри в діаметрі, та 12 метрів завдовжки, і була залита крижаним світлом синювато-білих світлодіодів. Той справді був голий алюмінієвий циліндр, посмугований штрих-кодами і вигравіваний номерами серії та партії заводу, що його виготовив. Уздовж цього корпусу тягнувся довгий рівний шов. У дальньому кінці на вигині купола кочегарки, де крізь корпус проходили безліч труб та електричних з'єднань, його перегороджувала прозора, і рівна градка зі склопластику, диск подіум із жорсткого промислового матеріалу із жовчно зеленавим полиском. Драбина, зроблена з такого матеріалу, піднімалась угору звідти до парадних дверей, що крізь них діна яйви потрапили до середини. Це негайно нагадало Діні Маркуса та його балачку про клеттерштайк. У драбині немає жодної потреби, якщо ви не розраховуєте на існування в цьому середовищі гравітації, принаймні помітної частки земного тяжіння. Градка на протилежному кінці човника повинна була слугувати підлогою, чи принаймні однією з підлог, найнижчою. Човник був достатньо довгий, щоб його можна було вертикально розділити на добрих п'ять поверхів, встановивши всередину більше гратчастих дисків. Клямери для нього вже були зафіксовані на стінах, проте самих граток поки що не встановили. Діна відштовхнулася від верхньої сходинки драбини і полетіла вниз, аж поки не погасила імпульсу обградки кочегарки. Тоді повернулася у просторі так, щоб її ноги торкалися гратки, а голова була скерована вгору, в напрямку парадних дверей. Тепер на рівні її очей було розміщено кілька моніторів із пласким екраном, прикручені тут до стін. Це були індикатори статусу, були індикатори статусу та контрольні панелі обладнання, пригвинченого до зовнішньої стінки капсули. Але зараз їх турбував лише невеличкий ядерний реактор. Він мав свій персональний екран. Діна розбудила його, торкнувшись пальцем. На ньому ожило зображення, показуючи температуру плутонієвої гранули у ядрі, поточний рівень продуктивності, ампер і поточний стан двигуна стерлінга, який перетворював тепло на електроенергію. А ще рівень зарядки батареї і суперконденсаторів, який слугував буфером для зберігання енергії, коли вона не була потрібна, і віддавав її, коли виникала потреба. Усе начебто в нормі. Насправді, не так багато аварій могло трапитись на цих штуках. А ця до того ж була геть новенька. Вона повернулася до іншого дисплея, на якому висвітлювалась інформація про систему ферм, змонтованих на зовнішньому кільці. У човниках було обмаль вікон. Назовні можна було визирнути лише через верхній кінець, де окупол поруч зі стикувальною апаратурою вмонтували кілька бортових ілюмінаторів. Просто під одним із цих віконечок було те, що інженери називали диваном, і що для звичайного спостерігача скидалось радше на дорогий шезлонг, що якимось дивом потрапив у космос. Айві вже пристебнулась до нього і зараз виводила з режиму гібернації ще один сет дисплеїв. Діна чула, як та бурмочи щось у мікрофон своєї гарнітури, яку вона під'єднала до цілого ряду пластикових коробочок, які тут слугували контрольною панеллю. Вона звірялася з планом керування місією і саме розмовляла з Маркусом, який зараз, мабуть, сидів пристебнутий, перед контрольною панелью човника-3. Розвернувшись, Діна побачила зблизьк лінзи камери спостереження, найбільшої завороняче око, вмонтованої у крихітний пластиковий корпус на стіні посередині човника. Тоді без жодної явної причини вона розплакалась. Вона взагалі не була плаксійкою. Деякі повідомлення морзянкою, які вона одержувала від Руфуса, безперечно ставили її очі на мокре місце. Айві з Діною дозволяли собі лити сльози в присутності Одна одної, коли поруч не було більше нікого, та нещодавно ще кілька людей на кшталт Луїзи приєднались до їхнього клубу. Але у них завжди було заняття невідкладні справи, люди, котрі спостерігали за ними, жодного приватного простору. Порожній човник був найбільшим приватним, ніким не зайнятим простором, у якому Діна бувала, відколи півтора року тому ступила на борт капсули Союз на космодромі Байконур. Цей простір видавався їй величезним. Вона почувалася в ньому самотньо і просто не могла стриматися. Вона знала, що на неї дивиться камера, що це відео записується в цифровому форматі і архівується. Можливо, саме зараз психологи у Г'юстоні ставлять під сумнів її відповідність цьому завданню. А їй було байдуже. Дівчина вже давно не заморочувалась тим, що думають люди у Г'юстоні. Щойно вона почала плакати. Це стало би нездоланним імпульсом, який треба було пустити за інерцію, поки він сам не згасне. Діна почала думати про свою сім'ю та ситуацію, в якій вони опинились, і про човнярів, яким належало жити і помирати у таких цистернах. Якщо це не спрацює, якщо вся концепція хмарного ковчега була панацеєю, як дехто й припускав, тоді останні записані думки і враження людської істоти можуть виникнути у достоту такому середовищі. Можливо, саме Діна буде тією істотою. Проблема плачу в умовах нульового тяжіння полягає в тому, що сльози не стікають щоками. Вони збираються ворогкими купами навколо очей, тож їх потрібно струснути або витерти, Діні ж ні, чим було їх витерти. Синтетичні комбінезони, які вони носили на щодень, практично не вбирали вологи, тож вона просто випливала на дно човника, дивлячись на світло від контрольної панелі крізь мішки теплої солоної води. «Ну, з тебе помічник», – гукнула Аві, давши їй кілька хвилин, аби виплакатись. «Пробач», – хлипнула Діна, – «це було завдання особливої ваги». Намагайся не закоротити там ніякого обладнання. Сльози мають гарну провідність. Я гадаю, тут надійна гідроізоляція. Не забувай, їх розробляли для початківців. І не кажи, форкнула Айві. Користувацький інтерфейс настільки простий, що мені тут нічого робити. Що світлий сяйнуло дінь, наче просто в голову. Крізь сльози вона ледь розібрала якийсь білуватий предмет, що відстрибнув від простої в користуванні контрольної панелі ядерного реактора. Виводивши цей предмет із невагомості, вона пальцями впізнала упаковку серветок – величезна цінність на чорному ринку. Вона розірвала пакунок, дістала кілька серветок та розпочала доволі делікатний процес промокання сліз, намагаючись не розпорскати їх на дрібний аерозоль, що якраз таки міг закоротити апаратуру. «Ну тобто, господи боже, що про тебе подумає Маркус?» – запитала Айві. Їні знадобилося кілька секунд, аби зрозуміти. Я з ним? Ти так думаєш? Ти ж так очевидно. Після запалу перших тижнів вогонь між ними і рисом погас. Це було нормально. Як прийшло, так і пішло. Вона й сама ніколи не бачила себе з ним у довготерміновій перспективі. Часи, в які вони жили, та й місце, в якому вони всі опинились, не схиляли до тривалих стосунків. Луїза, начепивши на себе капелюх антрополога, спостерігала за спонтанними Зазвичай недовгоотривалими стосунками між мешканцями Міксі, сумішу сухого захвату, наукового захоплення і цілком щирих, навіть дещо смішних заздрощів. «Ну, не знаю», – сказала Діна. «Я розумію, до чого ти ведеш, але він мені трохи схожий на капітана Кірка». «Тобі треба трохи капітана Кірка в твоєму...» «О чому?» «У житті». Ріс надто інтроспективний. «Це якийсь такий ефемізм?» «Він у депресії». «Аж цікаво, чого б то?» «Ні, не через те. Не тому, що скоро кінець світу і всі загинуть. Я про те, що коли він працює над проектом, він повен енергії. Проте варто йому закінчити все. Він наче здувається». Діні на кінчику язика повисло зауваження про те, що це спостереження напротю збігається з тим, як Різ кохається. Проте вона стрималась. «Ти розумієш, що все це записують?» «Звикай», – відповіла Айві, а Діна відчула, як вона... За кільканадцять метрів від неї знизала плечима. «Тримайся. Зараз трохи розімну наші двигуни. Треба ж виїхати з парковки». Вона не жартувала. РСУ щойно вони рушили, видали звук, підозріло схожий на вибух. Діна, яка насправді ні за що не трималась, на кілька секунд відчула сильну дезорієнтацію, коли весь човник навколо неї почав рухатись назад, а вона зосталась нерухомою. Зеленові градки почали втікати від неї, а парадні двері наблизилися, Проте це все відбувалося настільки повільно, що їй досить було простягнути руку і вхопитися за драбину, щоб отримати змогу контролювати свій відносний рух. За кілька секунд у притул до неї наблизився передній кінець човника, і вона загальмувала об одно з опор сидіння айві. Поруч було хитро сплетіння пасів та опор, які Діна добрих кілька хвилин розплутувала, перш ніж сісти у сидіння помічника та застебнути кріплення. Гуркіт-ферм, шипіння і покласування інтегрованого водопроводу і бурмотіння «Айві» слугувало їй акомпанементом, поки вона влаштовувалась на місці та сама надягала гарнітуру. Тепер вона чула у ривчасті практично військові перемовини між Діною, Маркусом та спостерігачем на міксі. Інженер із Юстона щокілька хвилин вплинювався в розмову з різними запитаннями та спостереженнями. Щойно вони відійшли на достатньо відстань від міксі, увімкнули – Передбачене програмою кількасекундне прискорення, яке перевело їх на дещо вищу орбіту. Якийсь час крізь вікна не було видно нічого, крім порожнього космосу. Над землею, мабуть, саме сходило сонце, бо на стінах заграли яскраві круглі зайчики. Третій на радарі. Я вмикаю кап, сказала Айві. Ця абревіатура з трьох літер позначала контрольне автономне пілотування. Операція, яку вони збиралися здійснити, дай п'ять була надто делікатна, щоб довірити її початківцям у справах космічного пілотування. Від початку до кінця вона була роботизована. Проте алгоритми і сенсори, які повідомляли, що відбувається, були ще геть новенькі і необ'їжджені. Тож за контрольною панелью повинні були сидіти досвідчені пілоти, спостерігаючи за всім у вікно, і перебрати на себе контроль у разі, якщо робопілот усе перекапарить. Тепер двигуни почали ляскати в іншому ритмі. Відбулась серія точкових запусків, за відчуттям, геть відмінна від польоту з людиною за штурвалом. Повз вікно промайнули зорі, сонячні зайчики пробігли стінами, і з Нинацька в полі зору за кількасот метрів від них з'явився човник-три. Він також летів на кап, розвертаючись, аж поки його парадні двері не націлились на них. Діна притлумила свій порив помахати Маркусу та Фухуа. Це було б непрофесійно, а вони б, однак, не розгледіли її, Трізь малесінькі амбразури. Від човника три убік висунулася довга тонка рука і зафіксувалась у запрограмованій позиції. Через кілька секунд вони почули і відчули, що рука їхнього човника зробила так само, спостерігаючи відповідну анімацію на дисплеї. Переходжу на камеру лапи. Промормотіла Діна і натиснула сенсорну клавішу, яка вивела на весь екран високоякісне відео, трансльоване наживо телеоб'єктивом, вмонтованим у кінець руки. Спершу в кадрі було порожньо, і тільки ледь помітний урогл земної атмосфери синів у нижньому кутку. Тоді екраном пробігла, наче прицільна сітка, сповільнилась і почала просуватися назад. Усе це відбувалося в супровіді ще активнішого перестукування двигунів. На лінії не було жодних проблем. Порівнявши зображення на екрані з панорамою, яка відкривалася з її амбразурки, Діна побачила, що приціл навівся на кінець витягнутої руки човника-3, який... З такої відстані виглядав геть крихітним. Проте апаратура автоматичного наведення, який зараз належав безроздільний контроль над їхнім маленьким космолітом, знайшла свою ціль, впізнала її та... «Є контакт», – сказала Айві. «Бачимо вас, третій». «Бачимо вас, другий», – відповів Маркус. «Продовжуємо». Продовження передбачало тривале прискорення за допомогою кормових двигунів, які підштовхували їх одне до одного з такою швидкістю, що Діна відчувала, як її тіло втискається в сидіння, а ремені її зброї, наче затягуються сильніше. Наведена ціль трохи збилась, але вже за кілька секунд контакт відновився. Човник-3 більше впросто вдіне на очах. Число на екрані, яке позначало відстань між кораблями, чи точніше відстань між двома витягнутими лапами, невпинно зменшувалось. «Це все просто для протоколу», – сказала Айві, проте її останні слова заглушив цифровий голос, який робив оголошення через куту системи внутрішнього зв'язку і їхнього човника. Операція спарювання Боло входить у фінальну фазу – приготуватись до прискорення. І в цілком класичному стилі НАСА комп'ютер виголосив зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1, запускаю щеплення. На рахунок 1 прицільна сітка на екрані зникла затемнені, бо кораблі тепер зійшлись занадто близько, щоб камера могла щось чітко бачити. Лапи човника два і човника три щепились, наче бігуни, котрі дають один одному п'ять на естафеті. Рука завібрувала, і ця вібрація передалась усьому корпусу, породжуючи дивний вискливий звук. «Щеплення зафіксовано», – мовив голос. Щойно тепер Діна впізнала у тих вискливих звуках скрипіння кабелю, що розмотувався з котушки. Тоді відчула, як щось наче смикнуло її в животі, коли човник здійснив напівсальто, обертаючись так – щоб опинитися кормовою частиною до свого було партнера. Як вона добре знала після кількох тижнів завчання нюансів цього маневру, зараз два човники були поєднані кабелем. Вони розминулися в просторі, проте натяг троса розвернув їх таким чином, що зараз вони були знову скеровані одне на одного. Це вона перевірила, визирнувши у вікно, за яким поволі меншав ніз човника три, який знову заткував від них. Котушка кабелю, що містилася біля причального шлюзу, перебувала в русі. Розмотувалась, а відстань між двома космольотами все більшала. Точно посередині троси човників 2 і 3 були з'єднані за допомогою автоматичного щеплення, яке можна було замить роз'єднати, щойно команди кораблів вирішать піти кожен своїм шляхом. «Вітаємо, було один, озвався інженер із Юстона. Ось перше автопілотоване щеплення двох космольотів, здатне формувати обертальну систему для створення симульованої гравітації земного зразка. Під іншою половиною було прилетіла земля, а Діна відчула, що її травна система хвилин через п'ять на радощах може озватися блювотою. Два човники вже поволі оберталися один навколо одного, створюючи слабку симульовану гравітацію, слабшу навіть, аніж у банані. Але щойно човники розлетілись на достатню відстань, щоб не ушкодити сусіда гарячими вихлопами, система знову запустила двигуни, водночас повільно продовжуючи розмотувати троси, що неабияк ударило їм по вухах. Звук розмотування кабелю змінився, коли автоматичні гальма спинили котушки, щоб уникнути фінального ривка, який міг ушкодити кріплення. Після цього кілька секунд панувала тиша, а далі знову запрацювали двигуни, цього разу довше і латерально, нарощуючи обертальну швидкість болу. Твою ж наліво! Ось і все, що здобулась Діна за першу хвилину чи дві. Вони відчули тяжіння, нормальну зимну гравітацію, вперше за півтора року. Маркос, який пробув на орбіті щойно кілька днів, почувався чудово. Судячи з того, що вони чули у своїх гарнітурах, він саме виліз із сидіння для пілотів та зараз лазив по цілому човнику три, наче це був Даубенгорн. Кілька хвилин Авіз Діною не могли поворухнутись, а Діна цілком серйозно розглядала можливість того, що вона помирає. Чи можливо відійти, доки лежиш? нарешті запитала вона. Залишайтеся на місцях. Заговорив голос із Х'юстона, нечітко віддалено. Ніби гукаючи в рупор за сотні кілометрів від них. До підлоги човника дуже високо падати. Високо падати? Діна давно вже перестала мислити поняттями верху і низу. Ідея падіння здавалася їй безглуздою. Коли ти на орбіті, ти завжди падаєш. І ніколи ні в що не вдаряєшся. Вона ризикнула повернути голову і глянути на градки внизу. І це стало останньою краплею, яка змусила її дістати з-під сидіння паперову торбинку. День 333. Дубас уже не перший день знав, що він не найкращий родич, якого можна придумати. Проте за останні 10 тижнів, які йому заставалися на землі, він почав боятися, що своєю жагою до таборування на природі випробує терпіння власної родини понад усякі людські мірки. До цих пір у його уявленні втішним відпочинком на свіжому повітрі було лежання на терасі якогось європейського готелю зі склянкою бренді та сигарою. Обов'язки астронома іноді зобов'язували його їхати в різні далекі місцини, наприклад, на вершину Мауна Кеа, де він виходив на вулицю по роботі, кілька хвилин морозив собі дупу, зауважував неймовірний краєвид і чистоту повітря, після чого повертався до середини, де сидів на робочому місці, дивлячись на зображення на дисплеї. Таборування, як і загалом відпочинок на свіжому повітрі, просто ніколи не було елементом культури в його сім'ї, де завжди, понад усе, Цінували можливість бути під надійним дахом у теплому приміщенні за зачиненими дверима, маючи вдосталь їжі, що печеться і смажиться на сучасній, повністю обладнаній кухні. Він завжди захоплювався своїми колегами-біологами та геологами, які вміли вмить напакувати рюкзак і рушити в дорогу, проживаючи непросте, але сповнене пригод життя десь в екзотичних місцинах. Але він захоплювався ними звіддалік. Їхня з Генрі спільна подорож до Мозелейк. Зрештою, навернула його до принад відпочинку на дикій природі, а ще після неї у нього залишилось чимало першокласного обладнання, яке він, на власний превеликий подив, страшенно хотів випробувати. Цьому бажанню передувала також тривала серія перельотів через Тихий океан і не перебування на борту авіаносця. Тісне залюднене рукотворне середовище нітрохи не схоже на те, в якому він хотів би провести решту своїх днів. Тоді на кілька благословенних годин він виліз із вертольота у високогірне, холодне, хвойне повітря бутану, рушив на прогулянку в корилівському лендровері і видерся на імлисту гору, яка наче зійшла з обкладинки якогось альбому 1970-х. Після того він іще довго розмірковував, що не може навіть цінувати такої прекрасної місцини само собою, а тільки прив'язуючи її до різних елементів поп-культури. Через кілька годин після того він знову повернувся на авіаносець із Дорджета Джигмен та ще десь із сотною човнярів, яких подібним чином відібрали у М'янмі, Бангладеш, Непалі, різних провінціях Індії, Шрі-Ланки та на розкиданих архіпелагах. Його сильно вразив контраст між тим, наскільки зібрано природно і автохтонно виглядали ці бутанські юнак із дівчиною, коли він вперше побачив їх на скелі в серці їхньої батьківщини, і тим, наскільки розгубленими вони здавалися поміж пофарбованих сталевих стін спускового трапа, що вів у глибини авіаносця, серед юрби такої ж Юні з Південної Азії, де всі носили схожого типу кольорове вбрання, де всі були однаково відірвані від рідної землі, всі шукали місця, де можна було поскладати свої безцінні культурні надбання. Додому Дубас повернувся з ідеєю, яка міцно засіла в його голові. Треба й самому трохи більше контактувати з рідною землею, перш ніж його запустять туди, де він буде достаточно так само розгублений і самотній, як Доржі і Джигме на борту корабля ВМС Джордж Буш. Для нього це був досконалий план. Але коли він виклав цей план Таву з горнятком флотської кави в одній із з'їдалень авіаносця, у відповідь Тав Ти надто романтизуєш багну. Тав любив розігрувати адвоката диявола. Вони з Дубасом нерідко про таке говорили. Дубас низав плечима і сказав. Ну, припустимо, твоя правда. Що страшного може трапитись, якщо я трішки пововтужуся в багні, поки ще маю до нього доступ? Правець? Перш ніж возити мене в такі місця, як оце, військові хлопці переконалися, що в мене є всі щеплення. Ні, справді, дубасе, я просто на це не ведусь. Не ведешся на що? На що я, по-твоєму, хочу тебе розвести? Не розвести, а переконати в ідеї, що є така штука, як природний стан, для життя в якому створена людська істота. Така собі гіпотеза – багно, це круто. Але ж ми, очевидно, розвивалися в рустикальних нерукотворних умовах. Такі місця для нас певним чином природні. Але ми розвинулись, Дубаси, ми не тварини. Ми розвинулись до стану організмів, які можуть робити таке. Та вмахнув вільною рукою, показуючи на помальовані сталеві нутрощі авіаносця. І таке. Він підніс свою горнятку з кавою і дзенькнув ним об Дубасове. І це, на твою думку, добре. Порівняно з перспективою бути роздертим гієнами, так, це доволі очевидний плюс. Ну, я говорю не про те, щоб мене роздерли гієни. Я лише планую трохи потаборувати. Тав дещо силово всміхнувся. «Ти ж так і не доганяєш, що я тобі кажу», – запитав він. «Слухай, ти знаєш мої погляди на сингулярність, на завантаження?» Я описав анотацію до твоєї книжки на цю тему. «Так, я тобі за це вдячний». Тав говорив про ідею, яка полягала в тому, що людський мозок загалом можна оцифрувати і завантажити в комп'ютер. Що одного дня цим займуться всі охочі. Що це, можливо, вже трапилось. Що всі ми, можливо, живемо у величезній цифровій симуляції. Дубас це тому ти підмахував короля стосовно його поглядів на реінкарнацію. Частково визнав Тав. Слухай, я просто кажу, що якщо ти вже вирішив залізти туди, куди не ступала нога людини, чи то принаймні змирився з цією перспективою? Іншими словами, я повинен запити земне життя холодною водою, запитав Дубас. Так, Дубас, я, як ти знаєш, уже запив. А ти ще хочеш дійснити для себе самого якийсь прорив із тим, аби наостанок побути здоровим мужиком? Я ніколи не стану здоровим мужиком. Я вірю в те, що людський розум безмежно гнучкий, що люди за кілька днів чи тижнів призвичаються до життя на хмарному ковчезі. Ми просто станемо іншою цивілізацією, відмінною від тієї, в яку розвинулись зараз. Уся наша ідея природи забудеться, а через дві тисячі років люди ходитимуть у походи, які полягатимуть у тому, щоб спати в човниках, пити танк і сяти в трубочки, як те робили їхні предки. Для них, сказав Дубас. Саме це буде поверненням до джерел. «Думаю, саме так ми це будемо сприймати, так?» – відповів Тав. вас було подумав відповісти панчлайном відомого анекдоту, який ще ми, блідоліцій, але тоді подумав ще раз і промовчав. За наступні кілька тижнів служба заводила його в найрізноманітніші частини світу, здійснюючи те, що їхній фотограф Маріо називав «брати Ясир І переправляючи жертв до човнярських тренувальних таборів, де їм належало провести решту своїх днів на Землі, граючи навчальні комп'ютерні ігри, присвячені орбітальній механіці. Розробкою деяких із них займався Тавісток Прауз. Коли він і займався цим, то Бас грав у різних соцмережах пости на теми, які зринали у їхній бесіді на борту авіаносця. І до Бас, проглядаючи ці пости, завжди щиро дивувався кількості людей, які їх читали. Тав поволі ставав вельми впливовим і набував репутації вагомого мислителя, Царині соціології майбутньої космічної цивілізації. Дубас, щойно отримавши кількаденний відгул, їхав в їхній закуток країни, де мешкав хтось із його дітей і тягнув їх у похід. Генрі остаточно осів на Мозес Лейк, принаймні настільки остаточно, наскільки це було можливо в сучасному світі. Він був наймолодшим. Гедлі, середульша донька, жила в Берклі, займалася волонтерською діяльністю для однієї організації з Окленду і мало чимало вільного часу. Дубас регулярно висмикував її. В одноденні мандрівки на гору тем або довші походи на Сьєру. Геспер, найстарша, мешкала на околицях хокеї зі своїм хлопцем, військовим, котрий служив у Пентагоні. Останній похід відбувся на початку жовтня. У ще було в запасі кілька тижнів, але він знав, що більше часу буде або тренуватися, або розповідати про тренування по тебе. За наступні тижні він, можливо, кілька разів піде в післяобідню самоволку на прогулянку. Але найбільше йому важило те, що наступного разу в спальному мішку йому доведеться спати в умовах нульової гравітації, затишному внутрі алюмінієвої бляшанки без жодного вікна. Мабуть, відчуваючи це, Амелія негайно кинула все і зібралась. Зазвичай у цю пору року вона проводила буроки, але шкільний розклад став вельми розмитим. Важко було підтримувати ілюзію того, що освіта становила бодай яку цінність для дітей, які не доживуть до моменту, коли зможуть застосувати щось із вивченого на практиці. Їм ніколи не доведеться складати стандартних тестів, до яких їх готують. За словами Амелії, це привело до своєрідного ренесансу в педагогіці. Вільні від обмежень, необхідності набивати високі результати і вступати до коледжів, студенти змогли навчатись заради самого навчання, як і повинно бути в ідеалі. Розпланований погодинний розклад поще сам собою. Натомість з'явилися різноманітні заняття, що їх щодня чи не на ходу вигадували батьки та вчителі, походи в гори. Мистецькі проекти, присвячені хмарному ковчегу, розмови з психологами про смерть, читання улюблених книжок. У певному сенсі Амелія з колегами ще ніколи не були настільки потрібними, ніколи не мали такої нагоди розкрити свій потенціал. Водночас рутина довкола Амелії достатньо послабшала, щоб вона могла взяти кількаденну відпустку, застрибнути в літак до окей, здивувати Дубаса, а тоді податись в гори з ним Гасперта та Енріке, і насолоджуватись осіннім падолистом. Дубас ніколи не відчував особливої спорідненості з Енріка на половину чорним, наполовину пуерториканцем. загалом же наскрізь американцем, сержантом американської армії з Бронксу. Але зараз, сидячи в кузові винайнятого позашляховика, протилившись під ковдрою до Амелії, споглядаючи розмальований неймовірними осінніми барвами пейзаж, що котився повз за їхнім вікном, і передчуваючи засмажені на мангалі сосиски. Дубас почувався настільки близьким до цього хлопця, як і до будь-якого іншого на планеті. Енріке, здається, відчув відлигу в його настрої. Що ви плануєте там будувати?» – запитав він. Проте, наскільки Дубас змінився за останній рік, свідчило бодай те, що він не дозволив собі іронічно форкнути. Він навіть не змінився з лиця, принаймні був певен цього. Він глянув на Амелію, котра сиділа біля нього, шукаючи схвалення. Вона намагалася переконати і його самого. Заради дітей пояснила вона. Не має значення, що ти там думаєш, дюба, чи що відчуваєш. Не в тобі справа, навіть не в науці. Зараз справа в тому, що дітям у моєму класі треба сказати, що їм є на що сподіватися. Тому заткнися і роби що треба. Усе це було важливо. Йшлося не лише про приховування своїх справжніх почуттів. Якщо достатньо добре приховувати почуття, змінишся насправді. Кілька місяців тому він так відкинув цинізм і то так надовго, що навіть Енріке це помітив. А ще за кілька місяців до цього він ударився б у деталізовані пояснення того, чому він ставиться до цього цинічно, роз'яснивши, що хмарний ковчег буде лише експериментом, і то експериментом переважно імпровізованим і проведеним на швидкоруч і з майже нереальними шансами на успіх. Нічого такого не трапилось. Він поглянув на лиця Енріке та Геспер, підсвічені з одного боку блакитними сутінками, а з іншого – жарутою вугілля, і відповів на їхні запитання. Відповів так, наче стояв перед телекамерою, яка вела живу трансляцію через інтернет, ресурси в космосі практично невичерпні. Так було ще до того, як вибухнув місяць. Зараз же вони ще й виставлені на показ, ніби розламана пінята. Осе, що тепер потрібно, це скористатися ними і збудувати з них необхідні комплекси, закриті оселі, які можна заповнити повітрям і заселити генетичним спадком Землі. Це займе чимало часу і попервах нас чекають важкі роки. Важко буде, коли піде злива і нам доведеться попрощатися з усім. Щоб було раніше. Важко буде і потім, коли човнярам доведеться навчитися працювати в команді і вирішувати складні завдання. Поки що це найбільший виклик з усіх, з якими стикалося людство. Але ми зціліємо. Ми скористаємось ресурсами космосу для побудови інкубаторів, у яких зможе жити, рости і розвиватися наше спадкоємство. Де воно зможе вдосконалити те, що ми принесемо з собою. І рано чи пізно настане час, коли ми повернемось. Злива не триватиме вічно. Так вона триватиме багато людських життів, практично стільки, скільки на даний час існує людська цивілізація. За собою ми полишимо гаряче кам'яне пустище. А звідтоді багато поколінь покладатимуть усі свої надії, увесь свій творчий геній на те, щоб відновити світ таким, яким ми бачимо його зараз, якщо не кращим. Ми повернемось. І це справжня відповідь, Енріке. Чи зможемо ми вижити? Так. Це буде пекельно складно і ризиковано, але ми вціліємо. Чи збудуємо ми космічні оселі? Абсолютно. Спершу маленькі, потім усі більші. Але не це наша основна мета. До справжньої мети ми будемо йти тисячоліттями. Справжня наша мета в тому, аби збудувати землю і збудувати її кращою. Це вперше він сказав щось подібне. Але не останнє За кілька наступних тижнів, в останніх його тижнів на землі, він казатиме це знову і знову, звертаючись до телекамер, до президентки, до стадіону, заповненого човнярами, які готуються до польоту. Усе, що він знав на той момент, це те, що Енріке кивав головою, ніби кажучи «Усе буде добре, доба знає своє діло». А Геспер схилила свою голову на могутнє плече Енріке, очі її блищали, дивлячись у майбутнє, яке своїми словами будував перед нею її батько. За її спиною присмеркове небо прорізав метеор, вибухнувши десь над Атлантикою.